Suntem pe coasta flamandă pe la mijlocul veacului trecut. Jean Conbut, un marinar de vreo 60 de ani, încă în putere și cu înfățișare simpatică, după ce comandase ani anii cu corăbile unui armator, izbutise să construiască pe cheltuiala sa vasul cu tezătorul. Corabia pleca în apele nordului de câtva timp, sub comanda fiului său Ludovic, un tânăr îndrăgostit de nepoata lui Conbut, Marie, fata care îl aștepta acum să se întoarcă pentru a se căsători. De altfel, tot orașul adunat în port așteaptă întoarcerea cutezătorului. Ești gata, dragana! mea? Da, închule, gata. Ce bine-ți stă rochea asta albă de mireasă. Ce fericit are să fie Ludovic văzându-te atât de frumoasă. Să mergem, dragana. mea. Toți prietenii noștri se îndreaptă spre port. Da. Vom face nunta chiar pe vas. Vântul bate dinspre nori și cutezătorul unecă ușor cu toate pânzile întinse. Trebuie să ajungem în port înaintea lui. Dar lăutarii au venit? De până seama! Mergem cu toții, doi câte doi, cu lăutarii în frunctă! <gătări> Iată, uite, ce frumos cortegiu! Se-nșoarce râdovicornul, iar aiul lui de junte! Nu mai spune! Haidem și noi cu el! Da, haide-mi, da, Ce frumos înaintează cu dezastrul, cu toate pânzele întinse! Marea e de vânt! Probabil că și Ludovic e tot atât de nerăbdător ca și noi! Și soarele parcă ia parte la sărbătoarea noastră unică! Mari dragă, privește prin binocul meu să vezi ce curat și îngrijite vasul! Da? Nu are nicio strigăciune și nicio părâmă lipsă! L-ai și pe Ludovic? Nu, nu se vede de aici, și Nici eu nu-l văd! Trebuie să fie la postul de comandă! Dar de ce nu se înalță pavilionul? Probabil că are el un motiv. Dăm te rog binoclul. Ei, vreau să-l văd pe Ludovic, unchiule. Nu l-am zărit da, da, da, da. încă. Da, eu, eu trebuie să-l văd întâi. E fiul meu. E fiul dumitare de 30 de ani, dar mie logotnic numai de doi. Dacă nu mă înșel, uite-l pe comandantul secund, Andrei Vasman. Da. da, și celălalt Fidel Mizor, bulgherul. Uite-și pe bunul meu prieten, Penerlan. Ce om admirabil! Dar unde o fi Ludovic? Nu pricep, de ce nu o fi apărând? Uitați-vă, se înalță pavilionul! Da. Pavilionul negru! E un doliu de bord, dar cine o fi De ce nu apare Ludovic? Să mergem pe bord, prieteni, să mergem pe bord! Să mergem în Da. Unde e nu e pe bord De ce s-a întâmplat? Vă voi povesti totul acasă La 26 aprilie În dreptul curentului Mersstrom Pe când Vasul se lupta cu o furtună puternică Dinspre sud-est Am observat o goeletă purtată de vânt Care lansa semnalul de alarmă cu catargul și pânzele rupte, era împinsă cu repeticiune spre De Desigur, Ludovic s-a hotărât să-i ajute. Da. Echipajul, totuși, s-a opus. Dar Cartoa și Pierre Nuchie se îmbarcară cu el pe o șalupă. Și atunci. Era ceață. Marea era din ce în ce mai furioasă. ne ați putut urmări? Cutezătorul era în primejdie. Putea fi atras de curent și mânat spre Mestrom, care ar fi putut să-l înghită. Ați fugit atunci cuvântul în spate. Nu puteam face altfel. Și pe Ludovic, nu l-ați mai căutat? Ba da, ba da, a doua zi. Marea se liniștise. Am cutrărat împrejurimile Nici urmă de șalupă sau de găiletă. Atunci am fost nevoit să iau eu comanda Și să aduc vasul în port Și crezi că fiul meu... Cred că a fost înghițit de și oh! împreună cu ceilalți Ești sigur că ai făcut tot ce era omeniște posibil Ca să-l găsești Tot ce se putea face Ai fi de acord să rămâi comandantul secund al vasului? Asta depinde de cine va fi capitan Eu voi prelua comanda Vreau să pornesc în tăutarea lui Ludovic Bine, dar... Bine, dar fiul dumitale e mort. Nu sunt atât de sigur ca dumneata. Trebuie să cercetez mai întâi toate locurile unde ar fi putut fi mâna de curent. Dacă nici atunci nu-l voi găsi, da, dar trebuie să-l găsesc. Nici eu nu pot crede că Ludovic e mort. Dar s-a hotărât? Plecați? Da, prietene, Clare Echipajul a fost de acord să întreprindem această călătorie pentru a-l regăsi pe Ludovic. Penelan va fi cărmaci în locul lui Piernche, disfăru el. Ceilalți toți sunt mateluți încercați și curajoși. Numai Andrei Vaslan nu mi-a dat încă răspunsul. A pic. Da? Ha, ha, ha, ha. Tu ești prietenul meu. Doar că, nevastă. Și e bine că vă puteți încrede în mine. Veniți cu noi, nu așa? Mm. Eu am primit pentru că n-aveam motiv, deși să o expediția asta drept o nebunie. <laughs> Ca și dumneavoastră. Totuși. Totuși, uh... voi veni cu voi. Pe Ludovic nu-l putem găsi. Iar bătrânul corumbiut nu va putea rezista până la sfârșit. Uh -huh. Prea multe primești, ne vor pândi la tot pasul. Și atunci. Cine ar putea lua comanda ah. Ați putea pieri cu toții și s-ar pierde și vasul ah, Păi numai dumneavoastră puteți lua comanda Trebuie să le punem bețe în roate cât mai des și mai mult posibil no, no. Și când eu voi fi comandant, vei fi mâna mea dreaptă <laughs> Nu mă îndoiesc, capitanie Vasna <laughs> Sunt omul dumneavoastră <laughs> spune te rog, Penelon, un clujon câți ale are? 60 bătuți pe muche, Are e voinic ca un stejar Are muș de oțel și apoi dragostea pentru fiul său îi dă puteri zecite. De acord, dar nu numai lui, dragul meu Penelon Vor fi mari greutăți de înfruntat, Marie Ne aruncăm într-o aventură primejdioasă și cine știe ce ni se poate întâmpla? Câți marinari nu și-au pierdut viața în apele acelea blestemate. Credeam că ai să mă înțelegi, Penelo. dacă îmi refuz sprijinul dumitale, înseamnă că nu vrei să mă înțelegi. Și asta e mai grav. Nu ți deloc la mine? Cum poți spune una ca asta? Eu care te știu de când erai mititică. Bună seara, dragii mei! Vaslan a acceptat să fie secund. Mâine 22 mai, în zori, ridicăm ancora. Dragă Marie, e ultima seară pe care o mai petrecem împreună Unchiule Nu, nu, nu, nu, nu de pierde firea, copila mea Îți voi aduce înapoi logotnicul și mie fiul Sulefermele, unchiule! Cum? Tu aici, Mari? Crezi că numai tatăl are dreptul să-și caute fiul, nu și soția bărbatului? E bine, dar cine știe unde vom fi târâți? În ținuturile astea înghețate, în bezna polară! Nimic nu mă sper, voi fi tare! Voi ști să îndur totul la fel cu ceilalți! Hmm. Nu dacă sunt dintr-o familie de marinari! Numai Penelan am putut să te ajute să ajungi pe vas! <laughs> exact! Și tot el mi-a își și o cabină foarte confortabilă! după un scurt popas în insulele Feroe, unde nimeni nu știa de soarta naufragiaților, iată-i ajunși într-un port de pe coasta Norvegiei. Cu un aer triumfător, Jean Cornbut își adună tot echipajul în jurul său. O veste bună, dragii mei! Iată ce mi am mânat autoritățile norvegiene. Sticla asta a fost adusă de valuri la țărm. În ea s-a găsit acest document. La 26 aprilie, după ce am fost acostați de șalupa bricului dezătorul, am fost mânați de curent spre mările înghețate Prin urmare, la 26 aprilie, trăiau e? 26 aprilie, azi suntem în 30 iunie Cine știe ce s-a mai întâmplat de atunci? Nu trebuie să ne pierdem vremea Trebuie să ne pregătim și noi și vasul să înfruntăm ghețurile Pornim mai departe în căutarea lor La ah, frigul. 9 da. grade sub 0, frate, grad la 0. ghețari, pe lângă noi, Vene a spus totul să nu ne îmbracăm încă cu haine de lână. Da. Nu trebuie să ne obișnuim, Ce da. Că frigul este e nimic, toate pe lângă ce o să avem de îndura, draga da. mea. Păi de ne-am si împart in două da. carturi și nu facem de gardă decât da. câte două ore în loc de patru, cum e cartun da. de opste. Vezi, veni și apoi da. trebuie să fim cu ochi în patru. Să nu ne ciocim de ghețar. Cât timp suntem noi trei, Mizon, Jervic și cu mine Sunt sigur că treburile vor merge strună Nu mai face tu pe gozavul Că și ceilalți trei, Penela, Andrei Vaslan și Opic Sunt oameni de nădejde Începe să se lumineze de ziua Ia vezi câte ceasă, Mizon Pe mine mă cam ia cu som și... E opt Cartul nostru s-a terminat Uite că vin ceilalți în schimbă Uite, ieși mari cu ei Și comandantul haidem la culcare, -o să zărești pământul lui În două sau cel mult trei zile, Marie. Oare vom putea da de urmele lui Ludovic? Poate, dacă nu cumva vasul lor a fost dus de vânturi mult mai departe, spre nord. s în mii de bucăți de vreun S-au prins între doi munți de gheață. E, poate că au reușit să se salveze și să ajungă pe pământ. Nu trebuie să pierdem speranța. Uitați-vă! Să zărește pământul! Da, de un... Nu, la mea, nu, nu, nu. Sunt munți de gheață! De gheață? Dacă ne-ar prinde între ei, ne-ar sparge ca pe o sticlă. Venelam și Vaslan, Da! Vedeați la cărmă. Ce s-au ivit deodată și ce mari sunt. Ce repede se lasă gheasa. Nu mai pot stabili bine direcția vasului. Munții de gheață se mișcă atât de repede în toate sensurile. Ne înconjoară din toate părțile. O pic, da? Du-te și cheamă și pe ceilalți. Trebuie să apărăm vasul împingând ghețarii cu crângere de fier. Da, mi și mie o cange, Am și eu putere. Bravo, Mari! Întoarceți verga cea mare cu totul! Nimic nu trebuie să ne mai de pe În ce strămuțări ne aflăm? Ce de se lasă în Izbiți-vă în postul câncile! vă cu toată puterea în ele! Să îndepărtați chetzarii de bas! Dacă scăpăm cu viața, avem mare noroc! Norocul e în mâinile noastre! Dacă suntem destoinici, vom scăpa! Scăpăm de una și dăm peste alta. Cine știe ce ne mai așteaptă? Da, da. A, nu vă descurașați! Ghețare sunt doar o forță oarbă! Oarbă, oarbă! ne-ai peste noi! A ce forță! Dacă suntem uniți, nicio forță nu ne poate învinge. Ai lăsat vorba și fiți atent. Fiiți! Un Multe de să bine înstrâmbare drept în fața noastră și nu avem cu să locolim, n avem loc. Ai ne știrma pe neaul. Du, capitane, când mai funcționa? Ce acum. ne facem? Ne-am dus pe copcă Bine! bine. bine. Să fugim la fumă. Nu fugiți bine. degeaba. Dacă ne joc e totul da. să Unde e muntele de gheață? Nu se mai vede. E o minune. Nu îmi nici o minune. E un fenomen foarte obișnuit. Fenomen? Aici unde ne aflăm, apa e destul de caldă. Când marea a ajuns să topească prea mult din partea ghețarului aflată sub apă, partea de deasupra lipsită de bază suficientă se răstoarnă. Noroc e că s-a răsturnat la 100 de metri de noi și nu peste noi. Priviți. Valurile un împrășteat tare! Avem calea liberă în fața noastră! Băi, ne șteață. Drept spre capul Broster acum! Spre insula Liverpool! Hey! Curtul popas făcut în această insulă le-a fost deosebit de folositor. Au aflat că trei luni mai înainte un vas fusese târât spre nord și aceasta le-a întărit speranțele. Apoi s-au aprovizionat cu îmbrăcăminte pentru iarnă și au cumpărat câini pentru a-i hăma la sănii. Au împușcat păsări de apă pentru hrană proaspătă. Toate aceste pregătiri erau pentru a asigura reușita expediției de regăsire a lui Ludovic. După ce au străbătut timp de aproape o lună în Mările Nordului, și după ce adesea au trebuit să taie cu ferestraele sau să arunce în aer cu praf de pușcă bancurile de gheață, au ajuns la 12 septembrie pe întinsurile albe să exploreze locul unde aveau de gând să iarneze. Oh, oh, oh. am umblat două zile pe gerul ăsta. Yeah. Nu avem cum aduce vasul la adăpost. Nu este posibil să aruncăm în aer atât atât de cantitate de gheață. Capitane. Capitane, ce pe Iată locul unde ne-am culcat azi noapte, când a nins peste noi de ne-a acoperit cu totul. <trui> se văd și urmele trupurilor noastre He, în da. Să ne culcăm tot aici. Bonăta avem, îl frigem la iuțeală, ne încălzim la foc, bem niște rachiu bine îmbelți, rezistăm gerului și noaptea asta. Vezi și făcut türcet, dragă. La lucru, la lucru cu dimineața, un pic. Bună dimineața, gratul! Bună dimineața, domnule capitan, secund! A iarna. Da, da. Și-o am fi căut în noi prin pustietățile astea. Da. Nu știați unde mergem, înainte de a pleca, domnule Locotenent. Ba da, Turcie. La început am crezut hmm. și eu că e posibil să-l găsim, înainte de iarnă, dar acum. Da, da, domnul Locotenent are dreptate. Și ne știi ce ne mai așteaptă. O He. să ne lăsăm oasele pe aici. De ce să ne lăsăm oasele pe aici? <laughs> Pasul l-am pregătit pentru denat într-un loc potrivit Avem de toate, mâncare și băutură, lemne și cărbuni, aine de blană din ceai cald, cafea fierbite. E nu ne obosim prea mult munții Da, și murim cu încetul Da, încet, dar sigur De muriți sigur că toți o să murim odată și odată Unii mor de frică înainte de bătălie și alții se întorc din bătălie teferi Bă, plâng dacă v-ați pierdut curajul Sunt gata să vă dau și vouă din el, dar să mi luați tot nu sunteți necesare. S-a adunat toată lumea, capitane, Puteți începe. Dragii mei, v-am strâns pe toți la altă ca să chipzuim împreună ce ne rămâne de făcut. Avem tot ce ne trebuie ca să înfruntăm iarna și să o trecem cu bine ancorați în acest golf. Dar suntem adea în 20 septembrie nu putem sta degeaba șase sau șapte luni. <laughs> înțeles că nu. Desigur că de nu După cum vedeți, coasta de răsărit a Groenlandei înaintează perpendicular spre nord. În tot spațiul de 500 de leghe între ea și Spitsberg e o singură insulă, insula Shannon, la 100 de mile spre nord de golful unde ne aflăm acum. După toate probabilitățile, goeleta norvegiană a fost râtă în această direcție. Și dacă au putut ajunge la insulă, acolo trebuie să-și fi bătii ei un adăpost pentru iarnă Dacă da, au putut ajunge acolo... Aici întrebarea Răspunsul e foarte problematic Ei, ei bine, problemat. ei bine, pentru asta vom merge la fața locului Cum? E bine. O sută de mile de parte de vas? Avem unii... săni și câini buni, provizii din belsuc și apoi, și apoi nu e nevoie să meargă toată lumea Trebuie să rămână și cineva pe vas Cine nu vrea, nu merge dar noi trebuie să facem această ultimă încercare Și dacă și ea dă da? Atunci vom fi nevoi să ne întoarcem Dar până atunci Nu avem voie să ne lăsăm descurajați Vă închipuiți Ce deznădăjduiți trebuie să fie vieții naufragiați Dacă mai sunt în viață da, înțeles. Da, da. Pentru că altfel sunt liniștiți de tot El are dreptate însă să se teamă Ne așteaptă gerul cumplit ceva, va bântui în lunile ce vin da, da, De aceea da, da. și trebuie să ne grăbim Dacă vrem să-i mai găsim în viață Tu, Mizon Vei mai construi o sanie la fel cu aceea cumpărată în Norvegia, dar o vei face acoperită și închisă. În ea vom adăposti pe scumpa noastră, Marie. Caravana a plecat la 23 octombrie în explorarea întinderilor albe. Turchet, Gradlein și Jervic au rămas să păzească vasul. Pe la 1 noiembrie, a 10-a zi de la plecare... Sănile străbătuseră vreo 50 de leghe și se aflau acum din nou în popas Bine-ai făcut, frate sau. că ai făcut colibă asta mai încăpătoare Numai cortul nu ajungea De data asta țări să ne odihnim câteva zile, dragă, opic Cum vă mai simțiți? Ochii vă sunt teribil de roșii la toți Ne ard rău de tot Eu aproape că nu mai văd Cursita asta de lună sclipește atât de orbitor pe câmpia de gheață Și ați văzut ce curios fenomen de refracție Mergând, ți se pare că vei pune piciorul pe o mobilă Și când coli o groapă. De ce v-am spus eu să pipăiți întâi solul cu bastonul de fier? Mă simt tare rușinată că eu călătoresc în sanie, în baraca mea închisă La adăpost și de grop și de sclipirile orbitoare ale ghețurilor în bătăi Nu trebuie să te simți rușinată de fel Altfel n-ai fi putut rezista Noi de abia mai putem În schimb, eu n- -am nimic. Nu sufăr nici de ochi, nici de oboseală, parcă aș fi călătorit eu în cabină închisă Ești un om tare dumneata locotenente, un om și jumătate Asta că și o pic te ții destul de bine mai curajul pare mi se țea cam pierit, nu-i așa? Nici de cum! Nu e prima dată când ne lovim de greutăți În meseria noastră de marinar ne-am întâlnit cu multe, nu e așa dragii mei? A -i, a -i, a -i, a -i. Ia, ia-l mai bine de aici, gustați din zeama de lămâie Lichid datător de viață, leac minunat contra scorbutului care ne pândește. Da, ce bună e! Ia da și o bucățică de zahăr. Mulțumesc. Cât credeți că o să stăm aici? Dragă Penelan, eu aș zice să plecăm la 5 Noiembrie, peste patru zile. Întâi să ne odihnim bine și să ne lecuim ochii. Trebuie să îngropăm din nou câteva provizii, cum am făcut mereu. Să nu le cărăm degeaba cu noi, le găsim la întoarcere. Putem rămâne foarte bine Coliba e mai spațioasă și mai solidă decât uh, cele de până acum Blocurile de gheață sunt mai mari decât oricând da, M-am deșelat cărând la ele, tar și grele ca piatra da, Mai da. bine am rămâne aici să iernăm da, Avem da. cu ce trăi până la primăvară Rămânând pe loc nu ne mai obosim atâta și vom consuma mai puțin Da Poate adesea înlocuim mâncarea și somnul nu costă nimic Dar să dormi trebuie să fii liniștit Eu una n-aș putea dormi mm, Tot cu gândul la Ludovic Lasă, lasă, lasă, că la primăvară mergem să-l găsim. Și dacă îl găsim mort sau pe moarte, cu neputință de a mai fi adus la viață, la ce au mai folosit atunci toate truda și sforțările noastre? Firește dumneata nu iubește Ludovic așa cum îl iubesc eu. Totuși cred că mă înțelegi, nu? Bună dimineața, capitane vedem că e de bună. Vântul nu se mai aude. E, intrarea e blocată. Viscolul proeniză zăpada în fața ușii. Încearcă cu vasul de pierd. Da. E înghețată tare. Înghețat gros de câteva tău Ia! Hai să ne protind cu meni el, poate de la piciorul lor. Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! De Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! pe Hai! pe ce, Ce? Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! de Hai! Nu e gros. Te de... De, de gât. ne a chestat o bâtă îngrozitoare, o picătură. S-a tăzit mari. Oh, ați făcut prea mult foc? Sau vântul a întors fumul înapoi? Da, da, asta e. Vântul îl întoarce înapoi. Da, S-a prea mult foc. L-am stins acum. Făte. Sebun a mai fost atât de cald. Mari da, Vrei să ne prepar tu cafea? Uite aici mașina de spiert. Da, Dau, îți le voi servi când suntem îngropați la vreo zece picioare sub zăpadă! Îngropați? Da, da copilul mea. Dar vom găsi noi un mijloc de scăpare. Să încercăm cu pastorul roșit la flacerea de scurt. E gros! E mult prea gros stratul de zăpadă înghețată! Puneți mâna pe topoare și te-l dătate! nu vom reuși niciodată să vom reuși prea târziu! E obositor! Da. Faceți repede un vrată unde să te apa! Așa! Așa, așa! așa. Plin de placă la peneran! Apa! Mă udă-l Vom face cu fiți spiritul de degeaba! Nu vom mai rămâne nici pentru făcut mâncare, pentru că vom mai trăi! Nici de aleguri nu o să mai avem în curând! Așa, eh, dar ce asta? Cred că s-a terminat uleiul din lampă! Ia bricheta mea și aprinde lampa de scurt. Da. <coughs> ce ai făcut? M-am povmit cu capul de tavan. Și deci, așa că... s-a da, lăsat tavanul, comandante. Ieri se putea stabili în picioare. E multă zăpadă deasupra noastră. Să ne reluăm lucrul repede. <coughs> trebuie să ieșim de aici. Nu putem lăsa pe Mari să moară atât de stupid. Și nici noi nu trebuie să murim. Să mai încercăm cu bastonul de fier înroșit în foc. Da. <coughs>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 Dacă sânile ne-ar fi urmas și ah, ele, da. nici sânii, nici câini nu mai avem, trebuie să fie pierit în furtună. da unde se duce Vaslan? Ei, Vaslan! A, da. uite-l. S-a urcat pe dâmbul format de fost la colibă. La ce se uită oare? Vine spre noi! Da. Ce-ai văzut, Vaslan? De ce este atât de palit la față? Nimic, ce, ce se pare? Ce se pare? Ce... Hai să plecăm cât mai repede de aici, să nu înghețăm cu toții. Să părăsim locurile astea blestemate, unde n a fi trebuit să venim niciodată. Și odată purtare, mă duc să mă urc pe dâmb. Vreau să văd de ce s-a speriat, Vaslan. Da, da, urcă-te repede, da. la ce? Ce? Se gândiți încum? Deci, sunt acolo oameni care au făcut foc? Ei sunt, sunt sigură! Ei, vede să nu fie o simplă iluzie optică. <oană> în orice să mergem între acolo Haideți, mi Haideți Haide-mi, hai Nu ne batem de linia dreaptă! Da-te-te! Da, da. Penelan s-o ia înainte! Da! Vasella la se pasi în urma eu la 20 pasi în urma lui Vaslel! Unu! În felul ăsta, eu voi putea controla dacă Penelan s-a îndepărtat sau nu de linia dreaptă! N-ați auzit nimic? nimic. Ciudat. Mi s-a părut că strigătele veneau de acolo. Strigăte? Asta înseamnă că suntem foarte aproape de timp. de unde? La latitudine asta și pe gerul ăsta, sunetul își trebuie de distanțe extraordinar de mare. În orice caz, să mergem aici. Stați, stați! Am auzit un strigăt într-acolo, după mine, aici! Ia-te, uite, unul dintre au frageați. Aici, în zăpadă. Și marinarul, dar toate pe gâtezătorul. Săratul, a murit de fric. E înghețat. Înainte! În ce stau ar fi ceilalți? Uite și fumuri! Uite și cază! Uite, să-mi mai Iată colima! Uite-te pierducie! Nici nu-i bine să creadă. Să-i doarcem să-i științeze pe celălalt! Ripede, ripede, să ajungem cât mai repede. Ludovic! Ce face? Băiatul, dar... Ludovic, dragul meu! Ai înținat ce hal e? l cu săpară! lăsați -l. Oare nu visez? Voi sunteți dragini. Bine că v-am putut vedea înainte de a muri. Nu vei muri, Chiule. Te vom îngriji. Sunt sigură că te vei întreba curând. Ai să vezi. De, de când ați intrat toți în colibă, s-a încălzit în căperea. Dar ea spune, dragă, nu chei. Da. Cine sunt cei doi de acolo, din colț? Sunt singurii marinar norvegieni din echipajul de pe în care au supraviețuit. Nu credeam să puteți veni până aici. Pierdusem orice speranță de a mă putea întoarce în țară, de a vă revedea. Am trecut prin multe, dar dacă te-am găsit, suntem răsplătiți. Cutezătorul e ancorat la 60 de legi de aici. O să-l regăsim cu toții. Ce o să se mai bucure Cartois când s-o întoarce? Săracul de el. De ce Seracul? săracul? Nu se mai întoarce. Cum? De ce? L-am găsit în zăpadă. Înghețat. Pietul Cartra. Spune, Ludovic. Spune cum a fost. Am fost urâți de curent între ghețuri. Corabia Frăiarn s-a sfârmat. Când am văzut că nu mai era nimic de făcut, ne-am pregătit de iarnat. Din resturile corebii. Am făcut coliba asta și tot din ea ardem și acum lemnul în foc. Vom aștepta dezghețul și apoi ne vom întoarce. Dar acum să mâncăm ceva și să ne culcăm. Suntem cu toții obosiți. Pe la 17 noiembrie frigul scăzu și începu să ningă din scândurile cabanei construiră -o, o sanie pentru provizii și porii spre corabie. După aproape o lună de mers, erau din nou lângă cutezatorul. Ia, ia uitați-vă la vasul nostru cum să nolsați. Ce se peste peste peste peste peste peste peste aglomerate sub el vrând să se ridice la suprafață cu forța lor uriașă la ridicare. Da. Priviți, priviți pe tovarășii noștri da. cum se grăbesc da. să ne întîmpine. Da. No, să ne Oh, divin, divin. Noi am crescut, Ce C bine am pare te văd. să <gir> Acum, acum s Dar era pe pedisem să mai duc pe coastă. Ba, pentru noi n-a fost prea ușor, <gir> ce s-a întâmplat. Până nu schiți magazia de alimente construită pe coastă. A, a fost distrusă de furturi. Nu l mai putut salva nimeni. Ne-nenerăcire mare că am găsit noi sănia voastră, noaptea de prutun. Cine? De cum de-ați găsit? Câinii s-au de sigur că ar fi fugit dacă nu descopereau alimentele din sanie. Asta e reținut. ne a mai rămas totuși câteva provizii. Acum trebuie să raționalizăm mâncarea. Deci, începe abia în mai. Mai avem deci de trecut 5 luni de iarnă în țara ghețurilor. Suntem 14 secunde. Rația a, trebuie redusă la jumătate. Dar ca să vorim de foame? Nu! Nu, nu, nu! Vom vâna în fiecare zi, neapărat! Da! Mari, draga mea, iată-ne în sfârșit împreună, pe corabia noastră. Abia aștept să ajungem pe uscat, să facem nunta. Bine că te-ai întremat, Rudovic. le vom duce pe toate la bun sfârșit? Da, nu fi îngrijorată, draga mea. Știu la ce te gândești. Andreeva Slea are o purtare ciudată. Cei doi norvegieni și opic un el cu el împreună. Sunt Ei sunt patru și noi zece. Da, fi prudent, dragul meu. Nu-i Cea mai mică slebiciune ne poate pierde, draga mea. Ce-i, Gretlă? Nu mă Dar am venit să vă raportez că cei doi norvegieni au pus mâna pe o ladă cu pește săraci, au dosit-o. Trebuie să o dea în tărăt numai dică. Fii cu băgare de seamă, Ludovic. Da. Nu-ți fie teamă. Haide-mi. Da. Ia aici. ia i suportul lor, domnule comandant. Se vede din partea asta V-a venit seama Ludovic și-au scos cuțitele Bravo băieți Acum haide, luați ladă. Andrei Vaslan Vreau să spun două vorbe Ascult Ai făcut bine că n-ai intervenit Dar fi cu băgare de seamă. Îți cunosc sentimentele și uneltirile. Te previn că la prima încălcare a disciplinii te voi pedepsi fără miră. Ludovic Corumbit, e ușor să faci pe grozavu, dar află că acolo unde domnește legea celui mai tare nu mai există ierarhie. Totuși, mesele se luau în comun și la aceeași oră bunătoria aduceau câțiva tarmigan și iepuri albi. De la 22 decembrie, gerul deveni aspru și coborî la 35 de grade sub zero. Ah, ah, ah m-a duru urechile. a prins un fel de toropeală. Nu mai echip de vânat de două zile încoace și vânatul se ascunde pe geroa asta. Și mai rău, ieri că bătrânul Cornbit a cazut bolnav. vă să se fi scorbutul. Da e și niște pete alburite, picioarele umflate. Și-l doare tot trupul. Îmi ia că-l îngrijește zi și na. <laughs> Frumos, ne mai petrecem anul nou loc. Zgribulit și băgat unul în altul, în jurul sobiei, pe Nu mai avem cărbun de loc Niciun fir, domnule comandant. Numai câteva lemne. Trebuie să mai punem ceva pe foc. Tot ce mai putem lua din corabia noastră, fără să o primești, ar fi despărțiturile capilor și tot ce e lemnărie, afară de cathars. Da. Le punem pe toate pe foc. Noi să ajungem, Tefer. Corabia o vom reface când vom putea. Păcat că s-au îmbolnăvit și Gradlan și Jerdic. Doar că avem lămâi din Belșug. Altfel, ar fi pierdut și tata și ei. Hai, să ne luăm topoarele, să mai facem rost de lemne. Hai. Ce e, Penelau? Ce s-a întâmplat? Menorocire mare Vă duceți aminte ce vorbeam noi doi acum două zile Că avem suc de lămâie din belșul Bineînțeles, și? În timpul nopții mare a fost spartă Și lada cea mare nu e nicăiri Și era cea din urmă Nemernici Ce ne facem, Ludovic? Tatăl tău se simte din ce în ce mai rău Nu mai nici niciun strop de lămâie Aproape toți oamenii noștri au căzut la pat dar cei patru sunt techeri pentru că lămâile sunt la ei Știu Unul din ei s-a apropie de noi Vaslea mm. Poți să-mi spui unde sunt lămâile? În camale, unde vrei să fie? Știi bine că nu mai sunt acolo Deoarece le-ai furat Câmea ta, poți să spui ce-ți place Bătrânule pe moarte, Andrei îndure și dă-ne măcar atât cât să-l putem salva fieți nu. Nu răspunzi nimic? N-am nimic de răspuns. Ticălosule! Săriți, prieteni! Andrei Vaslin, dacă tatăl meu moare, va fi din vina ta. Și atunci te uțit fără milă! O pic, da. o pic. și voi, Giochi și Herming. Ia veniți mai aproape. Dacă vă zareba, Saintea. Bătrânul e pe moarte. Totuși ieri Ludovic care reușit să smulgă o lămâie. Da, mă pregăteam să o tai, dar înainte de a scoate Briceacu s-a repezit la mine ca o panteră și mi-a luat-o E, asta l a mai întrebat pentru ieri, dar azi e din nou foarte rău Nu mai rezistăm mult, scăpa de el Major Vic, și nu, nu stau nici prea bine. Toți slăbesc pe zi ce trece Viața lor e în mâinile noastre și noi n-avem ce face cu ea Nu <laughs> <Salut. laughs> Nu ne trebuie <laughs> Comandant. Dacă mai așteptăm mult Nu vom mai fi în stare să ne luptăm cu ei Vom fi în curând slăiți de orice vlagă Ai dreptate, dragul meu, Penelon Aș fi vrut totuși să ajungem la o înțelege Ei ne așteaptă decât să fim mai slabi ca să ne ucidă De unde până în urmă cu câteva zile Gerul înghețase și Mercurul la 45 de grade sub zero Acum vremea s-a mai îndulcit. Albul ăsta mă orbește Sunt cum mă nec în atâta albeață Parcă mi-ar pătrunde în corp prin toți porii Uite încă o pasări Bravo, domnule comandant, ați meritat. Să ne întoarcem E destul cât am vânăt azi Dar de unde vine mirosul ăsta de grăsime arse? Te pomenește de pe pasul nostru. Ar fi o mare imprudență. Mirosul ar putea atrage urșii albi care mișcă prin împrejurimi. Da. Dar asta ce-o mai fi? Ce se vede mișcând acolo departe? Ghețar să fie. Sunt urși. Urși albi. Vor să se urce pe corabia noastră. oare e bine să atragă niște sau nu? Păi bine, nu, nu. Dacă nu și ne au utrepini și ies în întâmpinarea urșilor fără arme, sunt pierduți. Să ne grăbim atunci. Să ajungem cât mai repede Hai pe corabia. Pe corabia. ce ai pus pe focțigaia asta cu slănine, domnule Vaslan? Probabil pentru că vreau să-mi pregătesc mâncarea. Mi-e foame, mizon. Mi-e foame. Nu ești singurul înfometat. Și apoi eu am fost aici înainte, adunii tale. E locul meu. Ha? Deocamdată e al meu. i dacă-ți dă mâna. Băgă de seama, mai să Nu pățești. Nu să pățesc nimic și tot o să-mi fric slănina. să Ia-o-ți spun! Săriți! Ajutor! Ciocchi! Hai, vin copii! Urche! Vedeți că au fost cuțiterea! Da! Ce-ți mai alăt! Lasă-i tu ciocul de-alată cu Nu te lăs la mizun! Apoi pe maștere! Stați! Stați! Oprinți-vă! Încetați! Vin urșii! Urșii! Ah, te-am truțat pe tine, mizon, ca să-mi păstrez gloanțele pentru urși, dar... Păi, ex-seriț! Păi, toți, vor să ne lege! ne au sărit în spate până la apă de tisi tuia! Așa! Le-ar fi bine, mi pic. picat. Așa! Și pe ruchei, și pe turchei! Așa! Minorcii! Minorcii! Nu stia legati! Să nu mai facem a fi morți! Ușim nu se demuim de morții! Mai mișcați! Hai să-i duc pe tine! Dați din gol acolo! Dacă nu mai cu uit, o să văd cum îi iură pun urșii pe ticăluși Mă dovit că am puscat un urs Ursul cu care se ruptă pasle Ursul s-a plăbușit Pasle i s-a luat Herbing, Herbing, ajută-ne să ruptăm pe ciochii Pasle, începe asăr Plumați pe ciochii Ursul a strătit despre soare ah. O să ne vindem pielea scumpă Herming, Hermin, privește! Ursul se catre pe catarg, îl urmărește pe Ludovic. Ne a salvat el viața din audanarea a Ah, poate scăpăm de el. Ludovic a tras dar l-a rănit numai. Ludovic va fi sfâșiat. Herming, du-te și caută-i să fie de față la victoria mea. E bucur prea repede, Andrei Vasloan. Primiți, Ludovic este a strunut salurițe pe o parimă a scăpat de urț. de a tras în Ludovic. Dar nu l-a nimerit Se încaieră cu el Dică-l Așa-l în ajutor Nu-l în modic Nu-l în modic În Ursul Ursul se întreabă spre ei Cărinte Ajutor Ajutor Hărmeni Ursul Mă moară Ursu. Penelor Ucigă-l ursul Bravo, Penelor L-ai ucis la timp. Chiar nu mai mișcă. L-au împușcat drept în urechi. Da, și vas la L-a omorât ursul. Cred că fără ajutorul urșilor am fi fost pierduți cu toții. Ce face tata? Să mergem la el. Ha. Tată! Tată! Bucule te tată! Am învins! Acum... Ne putem întoarce liniștiți acasă. <fie>